Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia dapati ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Hari itu mereka tidak makan, tidak minum. Nabi bertanya, "Mahaadha? Hari apa ini? Ngapa kalian tidak makan dan minum hari ini?" Mereka menjawab, "Haadha yaumun salihun Ini hari yang salih, Ini hari yang baik." Najjallahu fihi Musa wa agraqa fihi Fir'aun Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam Dan menenggelamkan Fir'aun di laut merah Fasamahu syukran lillah Lalu pada hari ini Sekian abad yang lalu Nabi Musa alaihi salam bersyukur kepada Allah Dengan melaksanakan puasa Maka kami pun hari ini tidak makan tidak minum Kerana bersyukur kepada Allah karena sudah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa berserta rombongannya menuju Palestina Apa pelajaran dari kisah ini? Bahawa permusuhan antara hak dan batil Antara hitam dan putih Antara bengkok dan lurus Tidak pernah berakhir Selama dunia masih berkembang. Sebelum Nabi Musa AS ada orang baik bernama Ibrahim Ibrahim menghadapi Namrus Namrus Allah matikan dengan cara yang hina Hanya dengan masuk nyamuk ke telinganya Hamba yang angkuh sombong itu pun mati Hari berganti musim berubah datang masa Musa Maka Musa berhadapan dengan seorang yang zalim Yudhambihuna abnakum wa yastahyuna nisa'akum Anak laki-laki dia sembelih hidup-hidup Dia potong Anak perempuan dia biarkan hidup karena baginya bukan ancaman dia lakukan itu hanya karena mimpi. Hanya karena mimpi melihat ada anak kecil yang mengambil mahkota dari kepalanya. Maka dia sembelih semua anak-anak yang lahir pada saat itu. Begitu berakhir masa Musa alaihissalam datang masa Isa. Maka dunia masih lagi diisi oleh kebatilan. Segerombolan para politikus yang tidak senang dengan Isa alaihissalam. Dia mesti dihabisi Dia mesti dibunuh Maka berskongkol dengan pendeta-pendeta Yahudi Tapi Allah menyelamatkannya Wama kataluhu mereka tidak berhasil membunuhnya Wama salabuhu mereka tidak menyalibnya Walakin syubbihalahum Ada orang lain yang diserupakan dengannya Dialah pengkhianat bernama Yahudah Judas Iskariot Memang dia hanya layak mati di tiang salib 571 tahun setelah peristiwa besar itu apakah dunia berakhir belum muncul orang baik bernama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi drama berlanjut datang orang-orang memilih peran menjadi musuh kebaikan Abu Jahal bahkan namanya tertulis dalam Al-Qur'an tabbatsiyada abi lahab wa tabb Ma'akna'anku ma'luhu hartanya tidak bisa menolong, wa makasab usahanya, bisnisnya tidak bisa membantu, dan yang paling mengenaskan, istri yang mendampingi juga ikut berskongkol, wa maraatuhu hamla latal hotab fiji diha hablum mimmasak. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram, mengingatkan kembali bahwa dunia tidak pernah sepi dari orang-orang baik. Tapi juga dunia tidak pernah sunyi dari orang-orang jahat. Berani hidup di dunia, berani memilih pilihan. Wanap sewama sawaha demi jiwa dan penciptaannya. Faalhamah fujurah watakuahah diberikan dua jalan: jalan fujur dan jalan takwa. Kada aflaaman zakah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wada kada kabaman dasahah sia-sia orang yang menodai menistai dirinya. Menjadi suku apapun. Itu bukan pilihan kita menjadi orang Pariaman itu bukan pilihan kita menjadi orang Cina kita tidak pernah memilih tapi menjadi orang beriman kita berada di antara dua pilihan Allah <tik> Taala menuaamil salihati ulaika ashabul jannah orang beriman dan beramal saleh tempatnya di surga waladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina orang-orang yang kabir dan mendustakan ayat kami ulaika ashabul mereka penghuni neraka Allah pinjamkan telinga Allah pinjamkan mata Allah berikan hati Allah berikan kuasa Allah berikan kudrat dan iradat semua ini barang pinjaman sampai masanya harus dikembalikan kepada pemiliknya dan kelak kita akan ditanya Inna sama pendengaran wal basar penglihatan wal fuad hati dan pikiran kulullah ikhkananku masulah semua akan disoal semua akan ditanya Kemana telinga kau pakai? Sudahkah kau cari kebenaran? Kemana mata kau gunakan? Sudahkah kau pandang kebenaran? Kemana hati dan pikiran kau manfaatkan? Sudahkah kau pilih kebenaran? Pada saat itu Musa berhasil memilih kebenaran. Pada saat itu Isa berhasil mengalahkan kebatilan. Zaman Nabi sudah terputus. La nabiyya ba'dah. Tak ada satu pun Nabi sesudah dia. Tidak ada lagi Nabi. Tapi... Pertikaian, konflik antara hak dan batil Masih terus ada Hari ini kita beramai-ramai di rumah Allah Tapi di saat yang sama Ada juga orang-orang batil Di tempat kebatilan Nanti malam kita akan solat insya Pengajian Berada di tempat yang baik masjid Bersama orang-orang baik ulama Bersama bahabat, sahabat terbaik orang soleh Tapi nun di seberang sana Ada orang-orang berada di tempat yang tidak baik Bersama pelaku maksiat fasik Wallahula yahlil qawmal fasikin Berani hidup di atas dunia Berani memilih Antara hak dan batil Tapi kita tidak pernah sombong Kita minta kepada Allah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba Tunjukkan padaku bahwa yang benar itu adalah benar Berikan aku kekuatan untuk mengikutinya Wa arinal batila batila warzuknat tiba Tunjukkan pada aku bahwa yang batil itu salah Dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya Sepuluh muharam Bukan sekedar menahan makan dan minum Sepuluh muharam Mengingatkan kembali Tentang konflik antara hak dan batil Sanggup kita memilih Kita menang Salah kita memilih Kita gagal Singkat Tapi akibatnya luar biasa Berapa lama menjalani hidup yang salah Yang khidap Yang tidak benar itu Hanya dari akil balik umur 10 tahun menjelang malaikat maut pencabut nyawa datang 63 tahun itu pun kalau sampai seperti umur sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasalam andai tidak singkat tapi akibat yang dirasakan khalidina fiha abada kekal selama-lamanya asyura 10 muharram mengingatkan kita bahawa boleh bersyukur atas matinya orang yang zalim, dia sudah lama mati kenapa sampai hari ini orang beriman masih bersyukur dia sudah lama ditenggelamkan di laut merah kenapa hari ini orang beriman masih bersyukur bersyukur diselamatkan Musa bersyukur ditenggelamkan Fir'aun musuh agama Allah bila hari ini ada orang berkata dia tidak jahat, dia hanya khilaf dia tidak pernah musuh agama Allah dia hanya tersalah Maka orang yang bersalah itu mesti ditunjukkan kesalahannya Kita bukan bangsa pendendam Kita tidak pernah mendendam dalam hati Tapi kita ingin menunjukkan Bahwa yang benar adalah benar Bahwa yang batil adalah batil Bahwa pernah membunuh Pernah menyiksa Pernah menyakiti Pernah menghabisi Ulama dibunuh Maka mesti diceritakan kepada khalayak ramai Ini kelompok kebatilan ini orang tidak bertuhan Yang mengatakan yang bertuhan adalah opium Siapa saja yang bertuhan beragama Berarti dia sudah terkena candu opium bernama agama Maka orang beragama mesti dihabisi Ulama-ulama yang mengajak kepada agama mesti dibunuh Maka itu mesti diungkap kembali Diceritakan kepada anak cucu Ditonton bersama Diperlihatkan kebatilannya Karena Allah mengingatkan kita Sungguh sudah lama peristiwa itu terjadi Tapi tentang batil dan jahatnya Fir'aun Tetap diceritakan dalam Al-Quran Untuk apa? Menjaga generasi akan datang Agar mereka bisa membedakan Tidak abu-abu Kalau putih jelas putihnya Kalau hitam tampak hitamnya Karena yang abu-abu itu tidak membawa kepada kebaikan Tidak bisa pro kiri dan kanan Kalau kau ingin masuk surga pilih ke kanan kalau kau siap masuk neraka, pilih ke kiri. Semua ada resikonya. Maka kita mesti menampakkan kebatilan. Sebagaimana Allah memperlihatkan jahatnya. Fir'aun diingat sepanjang masa. Padahal dia sudah ditenggelamkan ribuan tahun yang lalu. Laut Merah menjadi saksi bisu. Kenapa masih diulang juga setiap tahun? Ini menunjukkan orang Islam mesti ingat. Fadhakir ingat-ingatlah. Inna fadzikra karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Fadzakir berilah peringatan. Fa inna zikra tamfaul muaminin karena memberikan peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tunjukkan orang batin itu batil Tampakkan orang yang salah itu salah. Jangan sampai diikuti jejaknya. Selamatkan generasi yang akan datang. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan tentang kisah Fir'aun Bersama Musa Alaihissalam. Aliyawma hari ini Nunajika kami selamatkan engkau Bibadani ka dengan badanmu Tidak mati dimakan cacing tanah Aliyawma hari ini Nunajika kami selamatkan Engkau bibadani ka dengan badanmu Tidak membusuk di laut merah Hari ini dia terbujur kaku Dalam museum Tahrir Square Di tepi sungai nil Kairo. Rambutnya berwarna keemasan Kulitnya kehitaman mengering ditelan masa Tapi dia tetap awet Bagaimana membedakan dia Ramses II Dengan mumi-mumi yang lain Mana yang mumi yang mengejar Musa Mana mumi yang tenggelam di laut merah Subhanallah Masya Allah Dalam paru-parunya ditemukan garam Tidak mungkin masuk garam ke dalam paru-paru Karena ketika kita minum sambil bicara Ketika air masuk dalam saluran pernafasan Kita akan tersedak Itu kuasa Allah Tidak mungkin air gula, air garam masuk ke dalam paru-paru Tapi Fir'aun mati dalam keadaan sangat mengenaskan dan menyakitkan. menyakitan Ketika dia tenggelam di laut merah Air itu masuk ke lubang hidungnya Masuk ke telinganya Dan yang paling menyakitkan Masuk ke saluran pernapasannya, Dia tak bisa tersedak di dalam laut merah Akhirnya garam itu masuk ke paru-parunya Ketika dibuka oleh para pakar Inilah dia orang yang mati di laut merah Allah tunjukkan sinyal. Ada tanda-tanda Bergaram paru-parunya Paru-paru yang tidak bisa dimasuki air apapun Karena kuasa Allah Tapi musuh yang satu ini Disakitkan dengan sakit yang luar biasa Mati itu adalah sakit Sampai-sampai dikatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali Sampai-sampai dikatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup Tapi yang menyakitkan di atas sakit dialami oleh Fir'aun Maka dia merasakan kematian itu Akhirnya yang berkuasa, yang zolim itu mati juga Yang kaya mati, yang miskin mati Yang ganteng mati, yang jelek, yang buruk juga mati yang pernah berkuasa sehebat Firaun Hari ini tegak kekuasaannya dalam bentuk piramid Satu di antara tujuh keajaiban dunia Sampai saat ini tak terpecahkan bagaimana menyusun batu-batu besar Yang beratnya mencapai dua ton Tapi bisa dibangun dengan simetris Ada tiga lubang makam di dalam Bahkan ada yang ketika saat tertentu masuk cahaya matahari Ruang yang gelap dalam piramid terang benderang Sungguh mereka pernah hidup dalam masa kejayaan Tiang-tiangnya yang besar Mereka tidak membuat cor Mereka tidak membuat tiang dari semen Tapi bukit yang mereka pahat Buyuta Ada di antara mereka yang sanggup memahat bukit menjadi rumah Perancis tertarik melihat tiang yang besar itu Mereka bawa kapal Membawa tiang besar dari Mesir menuju Paris Perancis Sampai hari ini mereka tegakkan di tengah kota Paris Apa maknanya? Generasi belakangan tertarik dengan peninggalan-peninggalan Fir'aun Tapi itu semua hanya sebagai saksi sejarah Bahawa orang yang zalim berkuasa itu pada akhirnya mati Ibrahim meninggal Namrus mati Musa meninggal dunia Fir'aun mati Isa diangkat oleh Allah ke tempat kemuliaan Herodes Pendeta-pendeta Yahudi yang bersekongkol dengan tentara Romawi mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam husnul khatimah. Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya juga mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama, nama yang baik atau nama yang buruk. Goreskanlah dengan tinta emas, bukan karena ingin dikenang sepanjang masa. Tapi hanya ingin agar ketika nama-nama orang baik masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah, wasikal ledi net takau ilal zumara. Ketika orang-orang bertakwa itu digiring masuk ke dalam surga, Allah sampaikan salam untuk mereka. Malaikat membacakan salam itu salamun kaulam merabbir rohim. Selamat untuk kalian. Bukan dari presiden, bukan dari gubernur, merabbir rohim dari Rab yang maha pengasih. Lagi maha penyayang Saat itu mereka diundang dengan undangan kebaikan Dengan undangan kelembutan Ya Ayya Tuhan nafsul mutma'idna Wahai jiwa yang tenang Irji'i kembalilah Hari ini kau berada di perantauan Sampai masanya kembali ke kampung halaman Irji'i ila rabbiki Kembali kepada Tuhanmu Radiyatan mardiyah Jiwamu dalam keadaan ridha Allah pun ridha terhadap dirimu Hari ini kau katakan raditu billahi rabba aku rida Allah sebagai rabbku wa islam dinna aku rida Islam agamaku wa Muhammad nabi dan rasulku wa bil qur'ani aku rida quran sebagai pembimbing imam pemimpinku tapi Allah belum tentu rida kepadamu tapi bila kau istiqamah memilih jalan Musa jalan Isa jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau akan dipanggil dalam keadaan radiatan mardhiya pada kuli ibadī masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Pada kuli masuklah ke dalam surgaku. Hari itu kau tak merasakan kesakitan. Ada tuntun ibadī yang salehin, aku sediakan, aku siapkan kepada hamba-hambaku yang saleh. Malah ayunun rawat tak pernah dilihat mata. Walau uzunun samiat tak pernah didengar telinga. Walau katarah ala kalbi bashar tak pernah terlintas di hati manusia. Berapapun usia yang dititipkan Allah selama hayat di kandung badan. Selama ruh masih berada dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, selama masih dipompakan nafas oleh paru-paru beramal soleh menjadi tujuan. Tapi puncak dari segalanya adalah ilahi antama kesudi. Engkau yang ku maksud, bukan surgamu, bukan takut nerakamu. Ilahi antama kesudi. Ridho, kata tulubi, ridhaumu yang ku Karena ketika dapat ridho, surga sudah di tangan. Kalau masuk surga belum tentu memperoleh ridho Allah bertanya kepada mereka yang di surga mana tu didun? Apa yang kalian inginkan? Semua menjawab ridhaa Maka kita meminta Allahumma innalas alukaridhaa k waljarnah wanauzubi kamin sahati kawatnar. Hidup mengikuti Firaun silakan. Hidup ikut gaya Namrus, tak ada larangan. Hidup mau ikut gaya Abu Jahal, Abu La'hab, silakan. Tangan terbuka, bebas. Semua akan diminta tanggungjawab, tangan mencincang, bahu memikul. Mana yang berbuat, dia yang akan menerima resiko. Life is take risk, hidup adalah berani mengambil resiko. Isma sita hidup susah kamu. Fa Tapi ingat kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, tapi kau tidak selesai sekedar dijepit tanah. Kau punya roh yang akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Kelak semua akan ditanya, siapkanlah Diri menjawab pertanyaan itu